Kema falletu dhe selamtu dhe baraketu alej sidena Ibrahim, dhe alej al sidena Ibrahim fil alemine, inka hamidun mazid. In dervar jema, mas lutjet tona, edhe salavatet mbi te dërguarin Zotrin ton të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alejhi wasallam, edhe në herë urime Ramazanin. Duke lut Allahun dhe lë zelan dhe edhe fëmijët ton, edhe prindë mirë martja u bien e dhim se keni javë, këtë javën e parë këtë problem me të kolë më ndërë së të eri sa të pastroni pak e, me katalizator pini mazra, mazarket kur jemi këtu për punën e gjamiës para se të stilojnë në atë qëka kemi vendosë për punën e gjamiës ju lusim që e mos të anini zahmet nëse e mi kalaballëk në gjami mos të anini zahmet po të anini kënaqësi, se jedu Allahi maë lë al gjemaë, dora e Allahut, dora e rahmetit Allahut gjëlle gjelalu, a shme shumitësën, ati ku jeni ngusht, ati ku jeni nga të njani qetrit, ati e keni Allahut gjëlle gjelalu hume vete. Pra mësësoj dhe njënë isha gjeni që njënë dërë, për njësi me zahmet u ulem nuk për dalë pra, këtu fitohën sëvapët, këtu fëshien gjunohët, Këtu Allahu gjëllë gjëlanuhu vë gjëllë shanuh e regullon fletën e njonit për i neve për terit ditën e kiametit. Këtu pikin gjëna si dushkin vështë. Pra, ngushtohuni edhe banin janë i qetrit vend sa ka mund si Allahun, Kurani Kerim, ka uh, thonë të fësahu jëfësahillahu lëkum i dhe akila lëkum të fësahu të fësahu jëfësahillahu lëkum të mpallëni i dhe akila lëkum të fëstahu fil me gjeli si të fëstahu ja fëstahillahu lëkum si që thot juve bani ven ku jenë me zlisi ullën ka thonë bane këta zgjaroni në venin qetrit ka thonë jav zgjaroj venin vërë gjanën jav venin a jed kura një kerim gjanën jav venin qetrit ullët nga jav gjanëj ka thonë vërën edhe jav gjanëj qeshtjën e juve ditën e kjametit ne kemi premtu gëmati jonë se në këtë muaj Ramazanin në dërthin tonë ma si që një do të miremi ajde kollu në një minut pra miremi në këtë muaj në ton, në në gjamiën tonë në dërthin tonë ma si që një me komentin e surës të ube me komentin e një surës për i surëve të kurani kerimit e cila në vete për mba 129 ajeti për atë këse kimi zgjellë këtë surë është normal se vitat e fundit un për dersat e mia Ramazan jam angazhuar me komentin e Kur'anit Kerimit edhe ata duke u morr me çështjen të degëftimeve studiuar ashtu si t'jemi sa më drejt për drejt në kontakt me fjalën e Allahu xhallaluhu ve xallahu. Me siguri se kjo sure sot me siguri se ky dersi i sotit do të jetë një parafhënie një një rhimje li para rhimje e ati detin e të cilin dhe të futim i ne me në tunë këtë Ramazan ashtë shumë katastrofë ashtë humbje jetës, humbje shekullore që një gjemat prej gjematin në ketë muj të mundon prej një berësit gjatë tanë muj dhe rritë kryët kjo surë unë nuk e di a do të akrim kjo sura as do të akrim ditët janë 30 a jetët janë një që në zëndon unë nuk e di a do të akrim këtë ndoshtë a do të ispjegojmë dhe të jetët Ndështë të do të komentojmë këtë surën edhe ma të e për një shka ndëri surë qëtër. Por onë do të mundohëm që në këtë surë të jenë ma i shkurtë. Të jenë ma i shkurtë ashtu që ju të kelli fund me leti kër të dillin nga kjo surë. A deset e tona, ma nuk do të jenë ma si që njët gata, së kur shka kanë qenë qera vetë ma si që njët. Ato do të zgatën edhe ju premtojmë në ashtë dhe të qenë atë shkurtë, sa që edhe a që që nuk dhëtën nëbën jëmishëm surja i përban 999 ajetë që janë të asaj janë gjithësë e i 4.780 kurësë e i 4.780 që janë të asajtën e i 4.780 harfë i banë kjo surë me vete pra rësht tive dhëtës cilëm i në ketëmuj allahu jelle jelaluhu vë jelle shanu pra i 10.000 e 488 shkronjeve të cilët i banë surat u të ube me vete, ka dhët se vape nga i dani në shala, si të dhe prejneve kur ta lezojmë zahje nëse lezojmë ma shumë se njëherë pra të ka veti pitujmë, ka thonë la akulu elif lam mim harf unë nuk thonë ka thonë për nga merë elif lam mim ashtë njëherë ka thonë elif ja është harf në veti lamja është harf në veti mimja është harf në veti pra kur të të hoxha elif lam mim edhe zëmote të gjithë barabar me ata koncentroën në dëgjimin, e asaj fjale, ka 30 sevapë e i kalë të gjithë. Pra, qëfar mu i kanë shmifut, në qëfar mu i kemi hinë, qëfar dita, në ditat, ku ne përshdo harf, të ledzuarit të kësajsure me ka 10 sevapë e dalim prej gjamië, mos e li shoket, mos e li shoket fat ma, se ketë fat ma dhe kanë, vetë muslimanët, kësi fate edhe me dash qërë të një bojnë. Fate në Ramazan Ramazan, s'muin me i përjetu atë është ka se janë musliman gjëmatin dërshëm. Unë nuk përnalëm përjetimet Ramazanit se të në jesë një Ramazan atëi. Po vëcëm një përjetim të Ramazanit, po e të eki, para se të futëm ditin tonë këtu, një përjetim. A mundet një njeri në një fetë jetër jashtë të Islamit me i përjetu përjetimet e iftarit? Edhe, a shë mërtejtë se së so prajur në iftar se disa sofra është ka ishtërojnë disa pasanika. Për shemblë, i thyrën 600.000 së për. Edhe ju shtërojnë sofra 4-5.000 marka. Ju shtërojnë sofra 1.000.000 dolar. E që ta është ti ke marë pjesë në shatë sofra edhe në sofra në tonë e të iftarit. Kuj i ke e prijetimet ma të gjalla dhe ma të forta? Anë sofra të iftarit? Anë shatë sofra në ati i iftari? vege. Në iftar. Që shanë iftarit? Iftarit në shtjelën n Iftarëja është qeshtje e cila nuk spjegot Ska fja lorë që i kapët dikush për ta dhe thot Këto gëzime dhe këto, këto, këto, këto e përbojnë iftarën Unë prej kejtë gëzime dhe pra iftarën Si iftarëja është i pas spjegushëm Misë një gjopë e spjegoj prapë Edhe pojnë i këtu të punë e jo Gote a ujtë so për një iftarë A ka mundësi A ka mundësi Një njeri me ngejtë dorën me thonë Se gote a Ertila çndron niftar para daullit para kohës saktuar me hangarbuk. I ngjan gotave të ujit në përsofra të qera. Nuk injah. Tu afru minutat kur ta luajnë se herë të tashëm interesant. Ku tu afru minutat, tu bë më dashur. Tu afru minutat, tu bë më freskët. Tu afru minutat, tu do a luaj prej gotë. Tu afru minutat, tu i bë më, tu bë më këselët edhe më i freskët edhe të nëzet me pasit pjet doke si ki iftopa këto gjona nuk përjetohen sotra të qera këto e banë vetëm iftari nuk dhe të vanuah ma së to kalovan punën ton ne pra insha Allah kjesura me të cilin do të mirem i ne do të jetë një got ujën iftar në trunin edhe zemrën e muslimonit Allahu gjelle gjelalu së bashku me juve në ndihmovë që t'jemi sa ma qartë në këtë këtë dërësët e masiqinijës edhe t'jemi sa ma së sa ma qartë edhe sa ma objektiv sa ma afer a në ma afer a e të do t'jemi sa e kemi diturin a dituria jonë ashtë shumë pak e lusim Allah u zbashku me ju që diturin dhe në ishtonin sha Allah fam se surja ashtë prej surëve gjatan kurani kerim ashtë surja tek me rene radhitu në kuran Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shanuh Në e ka zbrit 129 ajët në këtë surë, 129 univerzitete edhe ato pak janë për studimin e kësaj. Ate që da të apërjetonin këtë muajnë këtë surë, asë e ndarë në di pjesë gjëma të jam ndërrua. Pjesë e parë të së la përfshinë surë të tëvba, asë ajo se në këtë surë, këni të bani me shumë punë, Ato punë me të cilët keni të mbëgjërin këtë mui janë Se kjo surë përfshin në vete disa karakteristika Të cilët nuk janë cek në qera të surë prej një që në katër mëjtve Me përja shtim me pakit në surat u lënfal Në surën që ashë eradhitur para kësaj Emnat e kësaj surë janë dhejt Kjo surë i ka gjithë se i dhejt emnat E ralla surën kërani kërin për përmban në vete ma shumë se një emën Surët 8, i përmba në 10 emë në në vete Kanë thonë disa ulema Se kjo surë Për shkakun që nuk ka besmele Edhe e vetëmja surë Ashtë e cila në vete besmele nuk ka Nuk fillon me Bismillahirrahmanirrahim Të gjitha surët në kuran Banjuven njëzve shkatin të mpalli Kjo surë Prej një që në katë më surëve në kuran i kerim Ashtë e vetëmja e cila fillon Pa Bismillahirrahmanirrahim Me siguri se ulemat, komentatorët, mufessirinë e madh të Kur'anit të Kerimit kanë dhënë mendimet e veta se kjo sure pse s'ka Bismillahirrahmanirrahim, edhe para tej kanë argumentet e veta. Kan thonë Suratul Tawba të nuk ka Bismillah për shkak se kan thonë për shkak se ajo zbriti në fund të jetës Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E surja që është para kësaj radhitën e ka imin në Suratul Anfal ka zbrit në filimi në jetës Muhammedit Medine, mas i shretit. Pra, dhët vjetë nërmërt. Dhët vjetë nërmërt. Thanë do, kanë thonë do, se Rasullullahi vdicë, pa na tregun e edhe pse beratun minë Allah i Rasulli, iska bismillahi, rahman, rahim. Edhe na nuk e shkrytëm. Mirë po, e vërteta e kësaj, ashtë se Rasullullahi, alisratu salam, kjo nuk ashe vërtet, kanë thonë, e vërteta ashtë, se Kuran e Kerimi, ashtë i radhitur Si për dhahjit, që që keni Musafin dorë, surën këta shif një dvuar, edhe e ka zbritë Allahu, edhe i ka bënë selam për nga merin në përmet Gjibrilit, filan ajetin, radhite mas filan ajetit, që ja kemi shdri para dhët vitëve. Filan surën, radhite mas filan surës para filan surës. Pra edhe zbritja, edhe radhitja janë të Allahu gjëllë gjënaluhu vë gjëllë shanuhu. E për të s'ka pra bismillahirrahmanirrahim? Un janë janë 20 e sitha mendimet ulemave për juve janë shumë se ju bëhat me një vallë në këtë mas hijeni Ramazan çesh. Pra un pra tash do të jemi i shkurt. Vetëm një do ta thekij për mendimet se s'ka bismillah i lan shumë i vërtet. Ai mendimi ulemave, i unë e muave i cili përkrah nga argumenti tash se kjo sure s'ka bismillahirrahmanirahim fa këtë sure kur thojmë na bismillahirrahmanirahim. S'ka për veshin natë. Bismillah s'ka për mbahen natë. Bismillah për në vete për mban me gjithësa ajo dhe një Ramazan që si një gjenë Inshallah, kur do të lirohemi mirë prej disa qanave do të i këthemi një Ramazan besmele se do të akomentojmë një mujë ma si që një, Inshallah 30 dita me ralë do të akomentojmë besmele po sot një fjalë pra a thave bismillahirrahmanirrahim ajo për mban në vete e rahmetin edhe mbrejtjen për mban në vete e rahmetin edhe mbrejtjen që më të thot A ndëjova ato zonë bismillahirrahmanirrahim. Çka përfitoi on, ti thaba bismillahirrahman bas bismillahirrahmanirrahim u kri. Un çka kuqtoi prej besmëlës tonë, kuptoi prej besmëlës tonë se prej tejes kam rrezik. Besmëlia këta e barbar novete. Si jam i rrezikuam prej ati njerë i cili thot bismillahirrahmanirrahim. Pro, jdo pasoni, jdo nda, çdo njerëj që po së dom gjona me veti, edhe fëmitë e tij, edhe harrat e tij, edhe bereqet e tij, gjona të cilët ai kalon me vend deri te dinor te ati, atiku janë janë të mbrojtur apo ime nëse ato ndëgjojnë të thonë bismillahirrahmanirrahim. Je mi kuptoi inshallah për shkurtit. A kurse kjo sure ska bismillahirrahmanirrahim për shkak se tae iksai zura çka do të shpjegojmë në animuj e ka emni në shpat e ka emni në shpat lufte kjo sur e përmban në vetë e një emën për emneve surja e kalibrit a kalibur do me thonë kalibur 7 presje 6 dhe kalibur 7 presje 35 kalibur 7 presje 36 kalibur 10 kalibur 155 haubit 110 haubit 105 haubit 155 një emën për i këta emnave ashtë armë një emën për i këta emnave ku ka armë edhe ku ka shpat a ka rahmet a ka bismillah Unë po të përshë pra, nëse ti të shkruhët me shkru luf në luft në esër. Edhe balafachosh me anë nikun tanë balë për balë, edhe thëu, Bismillahirrahmanirrahim, shka du shmi bëti? Në <reflut> të thaj shko. Ajë shko. Ti si të kishe dala, ti mi thonë, ajë shko, pra, ajë aj thotë, jo, ja, jo, ja, ti më shko, pra. <reflut> Kjo është surat të tëte, në pikat shkurta. Që ta është pra, në bazat e këtive dhuk jallëve që i kërin dhe gjuhë, dalimin mes Bismillahirrahman Edhe surja atyla dhe të këtë pun me, me shumë gjona që dhëtë i nëvijonit arena, një një një besmele për përshinët mbrojtja edhe emaneti, kurse në bëra atëun lufta edhe gjakderdja edhe aty shkash anmiko jotit balë për balë. Prej emna dhe të saj sura, edhe sura të të ube, Allahu gjëllë e gjelaru, muslimanve ja u falë gjunaat, të ubeja e pranuar pendimi, surja e pendimit pëndimi i pranuar i muslimonit të Allahu gjëlle gjëleluhu kur lip ti sinceris Allahu me ta falë ka thonë ta falë pra të e ka e mnin kështonë e ka e mnin surat baraa baraa të minë Allah i Rasulli baraa në gjurë e abishtë dhe me thonë unë prej punve tu ati që i banë jam i pasër pra surja e pasër tijes amërë jo surja e pasër tijes këmishës edhe qërafave e këpuzve ajo atim në eti surja e pasër tijes dhe të tëtë e pastrën problemin me thmuë edhe tije në përmeta jetëve thotë për shembul këtë besën që e kimi pasë dhe i tash e prishë e ti e prisha unë pra në ate që e je patën jemi pasë shka do me thonë surja e pastër tijën këtë jetë do të thotë hesate të qeruara me anëmikun që ke qëllime ka fjala bëra e do me thonë hesap i qeruar me anëmikun të avoli e ka hem në suratul mukashkisha në gjohën arabe më kashkishe dhe të thot i zbërthan surja zbërthimit surja zbërthimit surja zbërthimit shka zbërthan ajo i zbërthan mshërtsit e munafikave dhe të indigjoni ndigjoni në përmet e emnave dhe të adini shka dhe të kjetë të nena problematika shkane dhe tjen i zbërthan problematiken e munafikave qeshëtjen e munafikave e kohem në nësurë tullë mubahëthira e ka emnin përshkak se munafikat kërës rinë zbashku e ndërtojnë një qeshtje. Masë murit njërzis, masë murit hësnapit, masë murit njërzve ndërshëm, morin qendrimin prej nga dhe të vetiu, prej dhe të vetiu të njësën edhe e formojnë shoshrien apo shachatën e munafikave prej ku bërojnë apo ndërtojnë muri ishregullimeve edhe duke mendua ato se janë të nërregull, duke mendua se janë të nërregull, edhe më i smrami i çretit nga vetveti u bindën se e kanë me vënë u thonë kjo do të realizohet nesër do të çesim fushën e zbatimit po pritni deri nesër mos ju nënçirr Allahu xhelli xalalu meqes surën Medinë Cendëimat e marrur nga mushaft ndaj Muhamedit Mustafa, edhe xhamati i ati para se ti çesën ato të zbatim e çoi Xhibrilin me kërcunë u kallëdoi pa këto, filan venin, filan notën, filan ditën, ket ket ket e kanë bëu. Mubahten, domethën, ja u ka thërrit atë, atë, atë çështjen apo murin e ndërtuar tek xhiamëve që ndërtojnë Medinën. Kjo sura ka emrin Surate al-Fatiha. Pra engjëla veqsai sura, Surate al-Fatiha. Fadaha junë rabisë shep i thojnë katolarçe me të marru ë pandini plan edhe don me çit zbatim ta hetojnë qe kur dalën xhegja i çetrit sot po ti a më shati këtë letër çike letër ja ke çu filonit filan ditën filan saatë çe nënshkrimi jot pyetu vet më vete thu po unë këtë letër kur kujbes ja kam dhënë çike s'ai thoin katolarisht ta knojnë letrën në xhep njerzit nuk ta knojnë letrën në xhep po ti ja e harron çollën në xhep e ke lënë Se njerzit nuk ngjap nuk taknoin letër kurkush. Po ti e harron setrën në Çadervan, tonëta ato ta ndihrën letrën për xhepit, taklojn ta lënë në xhepa ti prap. Ti e harron tabelën këtej setrën. Tonët këshilin me kolet, me çantë, me parë, këjë xhonë, edhe ti e ta krahën setrën te vani jo. Ti e, e merr veçrat, pa problem, a setra okay. a lexu këtej. Ta çelin dhiren me kalon. Kalon i thoin aty çelsit i ti çel këtej dit. S'vërtaj se shpardhomi ka çelsit jot. Ai çel këtej dit i thojnë kalaoz të na ta qelin ziren edhe ta trusin kompjuterin kej gjonat kompjuterin shka i kje më shet ti lezojnë do edhe dalin si zotni prej zirës tone ti thunë këtë kompjuterin tem kur kush nuk di veç unë shka e kam lonë kej qertë e din ta kan kryu letrë në gjep e kje konta numërin me një vend në bankë thune i kam a gjë një që mi markë veç unë edhe banka jeme e disa pare kam qertë folin për parat e tua Interesant të thupë ku pe din Be bash sakt ku pe din Në që një markë i kam Në Amerikë me një vajnë a gjë një gjërësi Me një bankë ku i këshin dit E pra, konta numërin tënë Me bankën tënë që i e mërë dhe është Në shumitën e rastëve Që i e mërë dhe është mësë me ditë Kërë kësh, që ka mërë, që ka ndodhë E dinë ato që ka duhet me ditë E ti gjithë mërë në ditë ato se dinë Ato gjithë din mërë Në këtë dënjohë t'i kujetonë si e vetë, rafi e shka mosko. Rafi e sh mosko. Kështu bajnëshin munafikat më dinë, kësi një lojë organizimi, të kujtu se kur kur s'pedi, Allahu ja qëj këtë surë, rësullu lajt, në përmetë këtë surë, hajtë deportoj në kompjuterin e munafikave të më dinës, edhe i shifë të mrena, plakatat e ative, edhe parullat më stëcilës për më shifën ato. Surat u l'fadiha Jemem jemem në emën për emën edhe kësaj sura, është surat u la adhab. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë me këtë sura i kamboj adhab munafikat edhe edhe, edhe edhe ato programatorët që i programojnë programin e ative edhe shëqrusit e programit ative dheri ditën e kiametit. E kanë vetër s'jaliën kanë thonë, ja ali, hel, surat baraëtun, is muha baraët, a është kjo surën i mehe, ka imë një surën e pasrimi, sa jo, dhe bellihia lë adhabu, Tha kjo surë, tha e ka emë në suri azabit Se na përmetë kjo saj surë Do të ashofim shumë mirë një mujë Se kush do të fiton e dhe kush do të borat azab Për e jemë në vetë kjo saj surë El mu dëmdima Për dëmdima alihim, rabohum, bidhëmbihim Për së waha, wala e khatë uqbaha A thonë kjo surë Ashtë surja e bombardimit a E emë një në ka prej surë Dhe surja e bombardimit E nëjnë mëna fi ka të murin e vetë Më në në në përbet kuj, në përbet sai sure. Po janë se kanal kanal do të përgatiteni me ditën Medine me pas ka pas fund vlojë. Un këtu po ju kuptoj në sinjë edhe në ball, xhamatin tan se po e kanë nisë me e kuptu, se në Medine kur ka kur ka zbritë kjo sure, pa pas shkamosati mrena. Po në mash ka mos ka pas, ke do të sjaroj curja në armori për sureve, për emrave të kësaj sure, Al-Musira. Sure ë ndikimit. Curja e ndikimit. Çka çka çfarë ndikimi? të muslimanët ndikim pozitiv për muafurun gjami të kursia gjamiës edhe Allah të Allahu gjëlle gjelalu hu për ata munafikat për ata munafikat me dinë që në të ishin me u largu nga e vërteta për shkak se munafik lëki gjëmotin dërshëm ashtë cilësi e cila qënë menejt me një ven shkak të me thonë munafik lëki ashtë cilësi e cilat qënë menejt me një ven M mës me përparu si ndohë si mundë, si realizohë, si ndohë dhe jo ja, Një anë i prejneve ka muna pikë lëkë mrena. I thotë Hoxha lërgohë për e gjitha i qeshje. Thotë e që për i noti. Lërgohë për i këti problemi, lërgohë për i qaj uldë. E që për i noti pra, a ka në e në qatë vend? Ska hezë të para hëqë? Në anë në qëtër e provonë Hoxha me metoda i qera. Thotë në e thërë për ti e ka azabë në se rikë shtu. Kushka arë për jasaj dë një anë e ka, ka lëzum Ka fjalës nuk i pëlqen, nuk i ban tamam. Interesant, njerëzit vetësinë e bajnë ifaq me vete, njerëzit vetësinë e bajnë munafiqëk me vete, as nipall, as nisëtre e kurkui tamam nuk i bën. Çe provoje? Po të mësoj një gjavë pra, ja ne jemi nders, këtu ar këtu na shkolll, këtu na sh universitet, mbi universiteti për çdo dersa na jua i vogël. Po të dhjërës, mësoj. Nëse e heton se dikush ka munafiqë me vete, edhe ki jef me gjeni vërtet se ani me ajo. Ja ti aq putë të më sku di ko. Ama pa të lipë japë ja, kështu të, në që do këputë Një di orë dhëtë me ja komentu e pëse për po më japë Pëse për po më japë Ame thë lipë, thë lipë, thë lipë, thë lipë, thë lipë, pëse me lafë kam kundra, kështu të më nështë kam Prove japë ja ka putin me veshë, së ne veshë më një harë Së ne veshë, pëse a thu, më në fikë lëkja ati nuk e ka duku a i me dhën të është në kollajë Ai tashë dukumë me vënte ashum kollaj. Faktikisht nuk e din s'ka domethën me, me hekse etrën prej veti, me ia dhon çetrit. Këtan se ka përjetuar. Po këto halaja m- m halaja janë makt ngatruar mrenë, në mrenë ti tati mëse edhe kur je jap çetri e komentojn dhënën e çetrit. Se me çetrin i del puni, oni e ka vendos kaputin e ri e ka, ka bletave, edhe ka pa pogaran të mërdhin nuk e ka thonë, na lehatka. Ma ne ka dhënë. Kija vaka puni shkoj ai e mor kis shkoj shpinë ti mënafikit me, me, me kaputin e hujt i djel punës aja pa ja ka dhona maj se ka pas për Allah që ja ka dhona kujti ka dhona ti muhe unë e di me pas pas a i për Allah ma i për muhe dhe me thonë se as një gjo si ban të amanat ti kërani kërini këtë surë për i surëve e ka emnu surët surja e ndikimit ndikon pozitiv të të mirë ndikon negativ të ato Shka nuk janë të mirë, ka thonë, El-Kur'anu lehu tarafen, Kur'ani kerimi i ka dion, tarafun biedi Allah, o tarafun biedi abdillah, tha njën e ka ndorën e Allahut, anën qëtër e ka ndorën, e robit Allahu, gjellë shërru, hu, gjellë shërru. Edhe suri, emni dhejt, iksaj surë, ashtë surët u l-musharrida. Të sharrut, njënë agabisht e i thojnë, për shembo, për me këptu ma shpejt, Inshallah kur nuk ndonë për shembuli, kur sa në shkusht me qenë për një me? Eh? Me kris një bumë e në gjami. Musliman me ju krisë bumë e në gjami. Qënë këtës po krisë bumë e në gjami për ditë. E banan miku. Që të gjithë shkë e në të në gjami që është i kadalin. Kalipin dalje. A dalin të krit për dere, ka dalje, këputët, marra mandrove kundrën, marra kadalje, pak se ma shkejnë e komën. A bënë të ma veta... A qëllën gjomët, a hiqë pa qëllë gjomët? Qëllën gjomët, po, jo për brave, apo? Qikësaj dalje të gjamiën që ketë munir, i thoinë kurugjul mu sharrët e dalme të sharrët, pra munafikat kuru të boshin në për të bimet e veta, me i majtë kongresët, zbriti kjesurët dhe ka bume për mesin e ative, me i qitë prej derës, prej stafa dhe pengamerit, së kur shka i këtë prej bumës plasën a pasës. Me kësi një surë, këto ishe dhëtë emnat, me kësi një surë kemi të bojmë një mujë, insha Allahu të ala, nëse arrim që të kallojmë ma shmejt, do të kallojmë në surën qëtër, insha Allahu të ala. Gjëmatin ndërruar, na Allahu në gjëllë e gjëllë e lusim, që në komentët e tona, edhe në lezimët e tona, për me dalë para ju e me komentu këtë surë, të jemi të sinqertë shumë, edhe e lusim Allahu në gjëllë e gjëllë e lusim, me modesti po e them harxojm energi të për të për të mëdhe për përgatitjen e nidërsit na kemi filluar çish në muin gusht me përgatitje Ramazani me lejerata tetona na kemi filluar çish në muin gusht me akuztuar nidërsit këto të mashiqenia në muaj me akuztuar kafaz zotor përgatitje para se dalim me folm do të ju nuk ka as ajo çish ndoshta ti she mendoj xemoti se hoxhas ti shkon atje i marrajeta ti çet letër vijn këtu i thot se aj e di ara vistë A leqra, kletkoshka e dinarabistën, ka gazetarshka e dinarabistën, ka vjershtarshka e dinarabistën, ka, dinar ka kangtarshka e dinarabistën. Ato ti marrin pra të kallëojnë derë. Nuk ka ashtu. Nuk ka ashtu. Prej murit gjosh, ne emrin e Allahut po ju themi se prej murit gjosh kemi nisme ja kushtoj tas otor lëzim ordhëve të masihiniës, jashta qeverë derse. Ordhëve të masihiniës, çka do të ja kushtojm. Pra mundin ton, edhe energjinë që do të harxojm, kemi dëshirën që xhamati jon adimtë e ban xhamati jon. Kemi bindjen se e ban të jemi të gjithë të sinqerë edhe të jemi të gjithë të nivellit ngritur për kanë dëgjimi i kësa i sura Bismillahirrahmanirrahim Unë i folat disa fjalë Pse surja s'ka besmele? Edhe thamë se besmele nuk ka përshkaksen për besmele ka mbrojqje, anë luf ka gjakde dhe për ata s'ka Në vendin ku aradhit tham aradhit për janë dhe prej nga ona Allahut se kurani kerimi edhe ajetet edhe surat janë të radhitme për i vajh me vajh Asni ajet nuk do të nisem me koment usat Asni ajet nuk do të filloj me koment usat për shkak se thashë sot do të jetë hirje në sura e nesër do të fillojmë ajetat inshallah teala surja në vetë thash surja në vetë kanë 129 ajete 129 ajete 129 universitetet e kështu e teka pak më parë pra për e teka edhe një harë ta dim se me shumë shum gjonën në kësure do të kemi pun një mu inshallahut e ala edhe di fjalë për derësin e sodit qka do të thotë bëra etun edhe vazhdimit i derësin do tjetë nësër inshallahut e ala bëra etun e ka kuptimin in këta ul ismah atë e që e patëm nës mua dhe tije u prishë A te e çepatë mes mua dhe atij u prish. Diçka ka pas mes mushrikve dhe ale jehudve edhe pejgamberit Alixhatul selam. Të lidhim a prish çajo. Kush e ka prish? Edhe çka do të rrejë edhe prej asaj, do të shohim ndesën e nesër me tinshallah se ju sot nuk jeni gati për një derë 2 orësh, për shkak se e paradita është shumë e vështirë në fizikulturë, e paradita shumë në pranverë shumë e vështirë, e paradita në gimnastik shumë e vështirë, e paradita edhe në derë është shumë e vështirë pra. Sot 20 minuta, nesër 30, ma nesër 40, e kështu me radhë, Allahun gjëlle gjëlelu e po e lusim edhe njëherë me zemër, që i këtë ditë sot që ka e linum na kabullë të bojë nësha Allah. Allahun me zemër po e lusim që kështu të gjemi, thanë Ramazalit, edhe halamat kom, ma, ma, ma kompakt, edhe halamat bashkum, halamat të rezut, edhe thmit me vetin gjami, edhe ples në gjami, edhe matrit në gjami, të gjithë, intelektualet, intelektualet, gjem të shkoll Ifrasin namnina Allahu jallaluhu wajalla shanu. Çita lan mazdore çdo mendim i cili ka qejën deri tash i gabuar për pas 20 vjet. Tash përthajni ato akull i cili ju ka thon 50 vite së shkolla e juve dhe xhamia, s'kedit përbashkët kur jon. Ju boin sala. Ne emrin e Allahu jallaluhu. Ju do njerëz të shkollum. Se kurthia e xhamisë tash shërbim për njerëz të shkollum, edhe Kurani Kerimi është libër i njerëzve të shkollum ka thon in fi zalika laayat lil alamin. Kurani i Kerimi as tregues për të shkollum, ato e kuptojnë më drejti, ato e kuptojnë më miri, ju bojnë ative selam nëtilan merdhia, nëse janë merdhia, nëtilan bindje se në xhamina s'kem ish kalipim se kemi të krime, pra nëse ekzistojnë do bindje besoj se teton shumë zoram se si bindje me jetë, nëse ekzistojnë në do bindje me ti vetë thoin vetvetes se nëse jemi na vetës, nëse jemi na ato që lafot, mendja shkolla dhe xhamia ska për bashkët kur çon Atëhere edhe na po, me asë njerëzë nuk kemi tërbash të të kërgjonë Se ne emi atëshka emi i këtë mrejnë da Ibrit Allahu gjëlle gjelalu huë gjëlle shanu E ajë qëli ka metë largë Shkolla ati ka metë mungut Këta jamësojmë jënë në nëshmim Po jamësojmë këta qërtim Qërtim edhe ata qërtim gjallë Po në emnin Allahu gjëlle gjelalu huë gjëlle shanu Edhe nuk gëzën kërkush Nuk gëzën kërkush me thonë se A thua bash për nima, kjo është kake anë e vërteta. Kjo është e vërtetë se unë këtë ajë besoj të vërtetë, edhe as e vërtetë Allahut të cilën e bojmë na shpjegim edhe apel. Apel ju bojmë gjem veton. Ati që është mjek, ati që është inxhinier, ati që është doktor, ati që është ati që është i kimisë, ati që ai fizikës, ati biologut, ju bojmë falë zemërorë nga kurthia e xhamisë që ato ti bashkangjitën dersave, edhe mos ndodh ajo habia. Ndos ndodh ajo më e vogla, ajo grinca më shumë tube e Ramazanit vetë. Për shembull, na kemi sqeguar vetë unë, siç kam thënë mënt, kemi sqeguar vet komentin e surrës Fatir, edhe surratun Naziat, kemi ndëgju ndëximet saktë burimore se disa xhallar, edhe disa njerëz që po e mlojm inteligjencës, po ja apo ja prostadtim, po ja këtu po ja po ja radhitim inteligjencës janë organizu më Ramazanit. Ajë dalim sti televizor, e sulmojmë Hoxhën e Sluçjanit, pse ajë më përmend kursin e biologjisë, pse ajë më përmend fizikën, pse më ajë më përmend kiminë, a ja fizikën e ka studiuar, a ja kiminë e ka studiuar, a ja biologjinë e ka studiuar? Ë një muj prapo dalim dy gjallarë intelektual, fu po dalim traj gjallarë pas në intelektual, është dul kurkusha un pata çep medal dikush. Pata çep, a pa kam çep medal dikush? Ës mirë, prap kam çep. Ash mir me dal me thon saç ashtu. Ash nregun, tonë na dalim thoj maç ashtu ai që të del thon saç ashtu. Terit m'rima djë bash me një vit ikon, ta shoh mi kush çishapra, si çishas, si, sigur kush. Çka po folet asht pra? Me sim marri nuk njehtohet. Kto janë marrit e fundit këtij shekulli, me çfar marri do të fillon shekulli i çetërt tipën e disha. A kto janë marrit fundit të shekullit po e shoh mi. Hoja Ka drejta më e përmend fizikën. Edhe ka drejta më e mësua atë, sa e di ashtem veti. Oja për mua kimin, sa e di ashtem veti. Edhe doktori duhet më përmend ajetin. Edhe inxhinieri duhet më përmend hadithin. Sa e di është puna e ati, po duhet më të përmend se na të gjithë së bashku jemi popull musliman, a fjala islam do të thon din. Fjalla islam do me thonë Kur'an Fjalla islam do me thonë Hadis Fjalla islam do me thonë Fizik Fjalla islam do me thonë Kimi Fjalla islam do me thonë Medicin Fjalla islam do me thonë Astronomi Fjalla islam do me thonë Sejzmologi Fjalla islam do me thonë Biologi Këjtë këtë dojnë me thonë Islam Njërënën me jahekë sa më bashë islam të aman Sa është bashë islam të aman Pralët kujdej se njerëzit kush i largohi nga ki të tabur Nga kjo fëshek lije Kushila, kushi heki ato për e fishek edhe me ta i ripi bësh Ose me s'paku kuja kuja Pra në tim te këtë njërzveqer Kush ka fajtor që islamit ton në rinit disa dhamirar Kush ka fajtor Si t'jem unë dham i cili kam ra prej tra një dhamve t'islamit Unë duhet me u kujdes me kësi në venin ku kam qenë Aveni ku kam qen trani edhe fisjaklia e islamit as s'pija Allahu xhellaluhu ve xhellesehnu e, e mas shumti e intelektualve, mas shumti e intelektualve për shkak se Allahu në Kur'anin e Kërim tha in fi in fi zalika laayat liuli albab, fani ked din keni tregues edhe shenja para ata që kanë shumë mend, e ata që kanë shumë mend ndokën po thojnë se janë të shkolluar që kanë shumë mend. Ashtu pothoyn, sena, jelalu, po thoin, gjithë shkollum po thojnë se na kemi më shumë mend. Interesant. Me nguh fjalën e Allahu xhallal xelalu, po vin më shumë mënguata as ka kanë shkollum. Kush ka më shumë mend timen e disha? El Fatiha.